Був собі в одного чоловіка собака Сірко. Тяжко старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе. Никає Сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїном вірно служив, годив, добро йому робив, а тепер на старості літ Він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так, думає. Коли це приходить до нього вовк, та й питає його. А що ти тут ходиш? А? Сірко йому відповідає. Що ж, брати, прогнав мене хазяїн. От я й ходжу тут. Угу. А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. А? Зроби, голубчику, я вже чимось тобі віддячу. Ну, гляди. О, дивись, як вийде твій хазяїн із жінкою жати а вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. О, то я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину. Нічого тобі я не зроблю, а ніби злякаюсь. О, та й пущу її». У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама ж не коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за ту дитину і несе полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить, сірку! Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, сірко, їж. За те, що не дав вовкові дитини з'їсти Ото ввечері йдуть з поля, беруть і сірка Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи Тільки вони зварилися, він садовить сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже А сип, жінко, галушки, та й будемо вечеряти Жінка й насипала він Сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він часом гарячим не попікся. Ото Сірко і думає. Треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому. Прийди в неділю ввечері до нашого городу. А я тебе уведу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив Отоді ж дав Вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко казав А в той самий день у того чоловіка було весілля Сірко вийшов до Вовка, увів у хату і посадовив його під столом Потім Сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл Люди хотіли того собаку вбити, а чоловік каже не, не бейте, сірка, не бейте! Він мені добро зробив, то і я йому добро буду робити, поки його й віку Сірко бере, що краще на столі, та подає вовкові Нагодував і упоїв його так, що вовк не витерпів, та й каже Хі, буду співати! Не співай, не співай, бо тут, тут тобі буде лихо Краще я тобі... Там ще пляшку горілки, та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки, та й каже. Ах! Тепер уже тушно, буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо, і я, і ти. Ах! Ой, я не видержу співатиму. Та як завриє під столом, люди посхоплювались туди-сюди, деякі хотіли бити вовка, а сірко на вовка наче хоче задушити його. Хазяїн і каже, не бейте вовка, не бейте, бо ви мені сірка об'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте, не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже, ти мені добро зробив. А я тобі. Ну, якщо що? Бувай! Заходь, ти знаєш де я.